Ogia, olioa, gasolina, gasa. Oinarrizko hainbat eta hainbat lehen gaien presioa gora joan da ezkenengo urte honetan. Azkotan saltzen digutek, gertakari hau fenomeno meteorologiko baten modukoa izango baritz bezala, ez da? Osondo nundik datorren ez dakibuna. Edo, bestela, Ukraniako gerrari botatzen zaio guztio honen errua. Baina, oinarrizko lehen ez dira gora doazen gauza bakarra hainbat enpresaren irabaziak ere gora eta gora doaz. Banko zabadelek euneko loreo eta mabi, ikoditu irabaziak. Santanderrek euneko gota bost, Repsolek euneko ilurogeta zei, iberdorolak euneko gota bederatzi. Eta oso oso luzea da, irabaziak handitu dituzten enpresen zerrenda. Zeta. Horregatik gaurko zaioan, bizitzaren garestitzari buruz egingo dugu hemen, austura metabolikoan baina normalean ez esden ikuspuntu batetik. Orduan hau ezagutu nahi baduzu, bizitzaren garastezaren arrazoiak entzun esazu guren gaurko saioa. Hemen, austura metaboliko abon, entzuleok, hemen gaude berriro ere, austuran metabolikoan eta gorkoan beti bezala gai oso sugerentea, ez? bizitzaren garestitzea. Hori da, denoi ikutzen gaituen gait bat da, guztioi berdin-berdin ikutzen espagaitu ere, ez da? Hombre, noski, hori beti bezala errentari lotuta dagoen zehozer da, ez? E, agian, pues haberatza baldin bazara inflexioa pues, argi dagoen bezala Ez dizukituko, baina jendeari, ba, beren soldataren desvalorizazioa, ez, izugarriukitzen dio. Bai, hori ba, bauriogia edo lioa erosten duten noientzako, edo, ba, bueno, kotzez garraietzen duten noientzako, edo etxea gazarekin berotzen duten hoiek sobrezki dagoneko, gerriko zuten, udaberritiko na, ez da, udaberrian izan zenagian, perrezi el momento daltuena, baina, bueno, ba, orokorren urte honetan, Jartzen ditugu nigoera izugarriak, ez da. hainbat produktuta, menetan, menetan ikaragarriak izan direnak. Bai, eta sai honetan nahi dugu ikusi, aber zein den honen jatorria, eso, deiz? E, inflakzioa ez dator zerutik. Hori dazkota, badiru dugu komunikabaitetan, ba, zerutik datorrela inflakzioa, ez da, betorito ba, bat itxango balit bezala, ba, baten inflakzioa dagoela, ez da. Baina, aurertu behar dugu, ba, bueno, ez dela lehenengo aldiz inflazioan dagoela eta horrek, bateti barrazoi desberdinak dituela gehiadara zoioiek oso anitzak direla eta, bueno, saionetan saiatuko gara gehiinak ikutzen, baina guztiek seguraski eingo ditugu aztertu baina, hori, urlertu ori, behar gaur egungo inflazioa ez dela arrunta berezitu eta margarren amarkadatik esen horrelako zehozer ikusi bueno, 2000 maika inguruan ere banaiko inflazioa altu egon zen baina zen gaur egungo maietara haiegatu Karo, baina, hau, hodei, nondi datorez? Osa, inflazioa, zehazki, zer da? Karo, inflazioa berez da, lehen gaien, era korrean, kertatzen den, igoera bat. Oda, inflazioa normala da, urtero, kertatzen da inflazioa, hau lertu du ere, urterik, urte, kero eta diru kantidadean handiago dagoela, orduan, ba, bueno, inflazio maia bat, beti, arrunta da, ez da? Esi, sistema kapitalistan, Baina, batzutan inflazio hori inflazioa ba, bereziki altua bihurtzen da. Eta hori da gaur egun daukagun kontestua. Izan ere, azkenengo gaurrutean, Espainian Estatuan eureko zazpiko mairu, igoda bat azbestez, em, produktuen presioa. hartzen da horre, inflazioa kalkulatzeko hori Espainiako Instituto Nacional de Estadistikak egiten duin kerketa bat, horaz da hartzen dituzte egun eh, produktu baino gehiagoaren presioa edo, eta ere hartzen dute batazbesteko familia baten kontzumoren zehuneko suporatzen duen produktu horrek, eta horren arabera egiten dute batazbesteko ponderatu bat uh -huh. eta horre lortzen da urterik urte edo, edo ia bete zila ematen den inflazioaren datua. Hau Europa mailan ere atzeko ikerketak egiten dira eta dan gitzi horera era komparatu egiteke Europako herrialde desberdinen arteko inflazioa, izan ere erabitzen duten kalkulatzeko erabitzen duten sistema naiko parekoa da. Baina, agian, e, inflazioa bera saltzeko, jun bergara atzerago, ez? Ez da, hau ez da, lehenengo e, prozesu inflazionarioa, ez? Ikusten duguna historian zehar, eta inkluso jungaitezke oso atzera, ez? Hori da, lehena ipatzen duen, sistema kapitalistaan erruta dela inflazioa, baina, inflazioa, sistema kapitalista kapitalistaan osarragoa dela, esan behar dugu bereze, Roma tarri imperioaren garaian da goneko bain bat, eta bain olatu inflacionario egon ziren eta gaur egun eztabaidatzen diren bain bat neurri ere, bueno aplikatzen zaiatu ziren edo, ez da igo, zuzara ditua kontuan gorkazak Bueno, ez es nuke esango aditua, baino bai egin eda Baina baiegia da esaten dela, ba Imperio Romanarra erorteren eh, arrasoietako bat da bere dirua, es bere champonak balioa galdu zuela, izan ere beste eh, ba besteinbat prozesuengatik, ba eh beraien champonak es, sestercioak, eh, eta denarioak eta ba ziren sekaten ba, metalbitzien e, kantitatea gutxitzen, ez orduan karo diruak balioa galdu zuen, horrek eragin zuen merkataritzan bebai ba e, nola baiteko ezin eskotasuna, ez, trukeak ondo emateko txamponoiekin eta ba, esan daiteke dela bere, erromatar ekonomiaren gainberaren arrazoietako bat, ezaten da Bera inflazio inflazioa, ja, egin bueno, bat urte ditu, baina purbat urbilduz ur historiara, erenik karri nahi nuen gaurkoan, ba, aro modernoan gertatzen ziren matzinadak eta inflazioaren arteko loturak. Hor, besteak-besteak ipuzkoan gertatu zen adibidez e, matzinada, matzinada importante bat, hama sortzigarren mendean, irinaren presioarekin denigoenarekin nahiko lotuta, hor, espeitea inguruan eta nahiko, nahiko garantzia uki zuena. Baina, gian matxina ezagunena, ba, bueno, frantziako iraultzarekin lotu al dugu, ez da? Eta hori, apuru aldeena gotik zetorren, izanera, masortzi agarren bende naziziren, ba, ordurarte irinaren presioa, estatunen parte di, nahiko, bueno, gariarena, zehatzeko esatea arren, pero, bueno, gariagain mati irinara koera bitxe baina, bueno, gariaren presioa horoko horrean, nahiko nahiko kontorla dutazegoen estatuaren partetik, ba nolabait, ba, biztanleria leria ba, lasaitasun batean mantentzeko, ez da, urretu behar dugulako gara jorretan, garia gian zela dietaren euneko berrotamar inguruko, ez du, ez da. Uh -huh. Baina ez da, ya mazortzik garramendean, orasizela, ba, uno, ba, ekonomia politikoa garatzen, eta horain ora, bat, ba, personaje dezberdin, edo, gara jorretan gehien bat, Fisiokaratak eta frantzia inguruan, esaten, ekonomiako beto funtzionaz esan, egin bertzenazenak, haria, liberalizatu. Eta hori, gaur egunen eskotan eskotan diskurtza hori, kontuan liberalizatu eskero guztia, hobeto joan gorela. Zegatzen da, frantzian, baitu tago den moduan ere, kontuak errizaren tzako osondo, esirela joan liberalizatu zenean garia, 16.30 ureta maozean, egon zen, deitzen dena irinaren gerra. Edo, deitzen dena, hor, uh -huh. Frantzia mahin bat matzina gatutu ziren herri desberdinetan, irinaren guda deitzen den hori eta horre ya soltu ziren baiteko on, ondo eza handi bat Frantzia gizartean, bueno herri zean gehien bat, ba, bueno irugarren estatua, zer itzen horretan, ez da eta horrek gero berriro ere lehen gaien presioak gaur egin zuenean, ba, laurogei, ba, mazortzea garen horretako, laurogei garen amarkadena maienan, ba, horiak, matxina handi hartatu zen, eta gero horrek, izaira politiko hartu zuen, eta frantziako iraultza deitzen dugun hori gertatu zen, ez da, prozesu luze hori. Eta gero hori, ere, ja, prozesu intesgarria da, gaur egungo kontestuera ekarreta ere, bertanei jartzi zirelako baten gaur egun ditugu hainbat, eztabaida da, bai da, inflazioaren ari da, edo ez E, bloke politiko bakoitzak edo posizio desberdina zeukan inflasiaren aurrean. Beti gertatzen den bezala, ez, ez dugu ezer berririk asmatzen. Hori da, hori da. Ja hor ikusten dugu zenam, bueno, e, frantxeko irautzen, sektore desberdina zeuden, bastonen sektore burguerzagoak eta gero beste sektore batzuk ba, gehiago zanskulotetatik ba, gertu edo zeudenak. Eta, ba, bueno, ba, gero hortik ba, sozialismo kundantza joko zutenak edo, ez da. Eta hor hor duan pozizio ba, ba desberdina zeuden presio ninguruan, bat egin zuten hasiera baten frantzeko irautzan, ba, boteratu zuten jiondinoek eta bar, planteatu zuten egin zan zen, ba, bueno, liberalizatzea berriro ere gariaren persio baina gero ya ja, mila saspionda laure eta maian horiak sektorez kertiarrako ekartu zutenean boterea jahoregon zen, ba zaiak erbat, presioak kontrolatzeko eta berez hor, atera zen mila saspionda laure eta mairuan zerrenda bat Nuna gertzen ziren, ogei produktu, oinarrezko, berrogei produ, oinarrezko produktu, zerren datuta, eta oien presioa mugatzen zuen, zuzenean, estatuak. Baik, gero, bueno, horre termidorren, ba, estatu kolpea gertatu zen, eta berriro, bueno, ba, sektoreatzerak oiek hartu zuten frantzia kontrola, Eta, ordoin jan, miasas piendola eta mazian, berrirore liberalizatu zen. Eta, baina, horik bueno, usten dugu ja lehenengo tambien, zelan, ba, bueno, inflazioak eren, gatazka politiko bat em, eman zuen, eta horik usten dugu argitagarri inflazioa, eta bereziki, inflazioari aurregiteko hartzen diren erabakiak, edo hartzen ez diren erabaki horiek, erabaki politikoak direla, eta, ba, ba klase soziala, zuk babestu duzun klase sozialen arabera, ba, desberdinak izaten direla, planteatzen diren neurriak. Ez ikusten usten dugu eranaiko garbian, frantziako irautzaren kontestuan. Eta, bueno, gaur egunera ere ekar dezakegu azonarketa hori. Klaro, bueno, hor azkenean ba, badago beti bezala klasean arteko esberdintasuna, ez, artzen dinera bakietan, eta sei klasek dakan agintea, eta estatuak ematen dituen mekanismoak. Baina pizkatu gurera ekarriz, odei? zein da azken Eh, bueno, gure aro garaik iduenetan azkenean eh, prozesu inflakzionario handiena Home, famatuena ba, gero ere karri zuen horregaitik Weimar edo Weimar vale, errepublikan gertaturiko izan zen ba, Weimar eko republika izan zen Alemanian, lehen mundu ostean, esarri zen regimen politiko edo ba, ba, bueno, republika liberal burgues bat, ez zen bertan. Eta hor duan oro, gehi garen amarkadaren hazieran inflazio momentu oso, oso handia gertatu ziren. Ertu, bera, claro, ba, Alemania lehen mundu gerratik, ba, nahiko... nahiko... Ego era makalean, zegoen, ez? Eh? Hor, eta gainera hor planteatu zen bakea, izan zen, ba, bueno, ba bakea, nun, arrektagarria Alemania gertzen zen, galtzaile moduan, Eta doan hor, Frantzia eta batuak berezikik presionatzen zuten ba, bueltatu, ba, bueno, eh... ordaindu zitzan, ba, kalte ordainak, edo geraren ondurienzko kalte ordainak, hor, Frantziak momentu noen batean, errur, sonalde industriala okupatu ere egin zuen e, diru hori eman zia zaioten, eta kontestu hartan, ba, ba Alemanian nahi momentu inflacionista egon ziren, uta ber si da 23 iruan, ba, ba historiarako gelditu gelditu ziren momentuak eman ziren un yndiac ba, markoak erabiltzen zituen etxea berotzeko adiz marko biletak etxea berotzeko izan ere ba ba bueno, egun segun bikoiztu baino gehiago egiten ziren eta bai hortik datu irudifamatuabe ba umeak jolasten diru fajoekin ez? edo eh, erabiltzen dise la beba iba markoak eh, etxeak tapizatzeko edo e, gizon bat eh hola e, ba, erraldoi batekin 20 e, barra bakar erosteko. Bai bai, hainbat irudikonik koniko utzi zituen gainera mundu. Bueno, Orduña koda honenko argaskilaritza eh bakaratuta segon eta orduan ba. ba eta asko que bueno, pentsalarik ba garrantzi handia ematen diote Horrik gero Hitlerrek botere hartze horretarako, edo ez horrek ya, nahiko ez bai da zabala dagoela, iazen puntura arte garantzi zenzen momentu inflasionista hori, beste batzuek, badino, ba, e, ba, beste faktore batzuek garantzi desente handiagoa aukizutela, baina, bueno, zanatzen e, ikabe, Alemanian, ba, erintarren memorian eta, baleeku ba, ba, importante dauka, Baimarreko errepublikan gertaturiko horrek ez da. Eta pizkat, gurera ekarriz, oza, gero beste prozesu inflakzionario bat aipatu duzu lehenago, e, irurogeita marrekoa hamarkadan lotuta agian petrolearen krizira, baina, gaur egun, bizi dugun prozesu inflakzionario hau, zert, e, zertan esan dezakegu daukala e, jatorria? Agian lehen gairen batean, edo... Claro, aztertzen maldin badugu hor... Em... Ineak ematen duenean, e, un, inflazioaren datua, desglosatzen du, ba, alorren arabera. Eta hori zan behar da, aurtengo inflazioa gehien bat energiak bultxatu duela. Euneko eta sortzi batean, igo baita azkenengo urtean, energiaren presioa. Eta elika ere pizu oso importante daukatela inflazioa. Eta izanen amalau komalau. Hago dira, ulertu behar dugu, e, inflazio orokoa, euneko zazpiko mairuan, kokatu zela urrian, inflazio interanuala. Eta berriz, energiaren uneko, uneko geta sortzean Hau da, bat laukoitza Eta elikagaiena uneko amalau Anordon, unertu behar dugu Horain bizidugun Olatu inflazioniztago Gehien bat energiak bultzatu duela Eta hain apur bat txikiagoan Baina ere, bueno, bultzada importante batekin Elikagaiek Bueno, gainera hori da eh, Bisektorio oso garrantzituak, gure gizartea da Guztiz energetiko dependientea Eskure gizartea o da egiten ditugu hainbat prozesutarako eta praktikan gure bizitzarako orokorrean behar dugu energia, izan ba modu fosilean edo elektrikoa dena dalakoa, eta eraberean bebai, bueno, elikadura, pos, noski, agerikoa denez, elikatu bar gara, eta bebai lututa daude beraien artean, ez beste programa batzuetan astertu izan dugun bezala, ez? E Hori da, zarantza lotuta daude, eta hor, hemen nik ere haipatu nahi nuen, lehen haipatzen genuen, esaten genuen zelan, inflazioak oso era desberdinan eragin dien e, ba, sektore sozialdezberdinei, eta gainera kasunetan ikusten dugu, inflazioa gehien energiak eta elikagaiek bultzatu dutela, eta hoiek zuk oso esan duzu moduan dira, baira bat ezinbesteko direnak gure bizitza aurrera eramateko. Orduan duan unertu behar dugu, e, langile sektore eta sektore pobretuenek eunez aldataren, euneko asko esan diagoa gaztatzen dutela, Oñarresko kontu hobetan konparatuz magian jende aberatsagoarekin, jende aberatsago batek ba gaien du gehiago turismoan edo ba produktuak erosten edo jatetzetetan jauten, jaten, ezta? Eta berriz ba ba ilabeta mailara nahiko justo eitzen den pertsona batek, ba ingresoen parte handiena gastatuko ba alde batetik bai, etxe bizitza ordaintzeko, baina gero bereziki elikagaiak eta energia ordaintzeko. Orduan, hoe joan izan bereziki gora horrek eragin du ba bezi kolpatatuk izatea sektore e, pobretuenak ez da. Eta ondatan gertatu da ba, energiaren garestitzea hau e, pentsa dezagun ehuneko hogeita sortzea urte bakar batean. Bai bahorullerstu bar duguna da, askotan beste erratzi batzutan eh, komentatu dugun modan, gure energia pro, produkzioa era bat ergaiz foosiko era bat dependientea dela. Eta orduan gaur egungo olatu inflazioniista hau, berseki biarre gai fosiletan e, ba, zentratzen da es energiaren presioa igoera. Gazaren presioa nigoeran eta petrolioaren presioen igoeran Gazaren kasuan nik eztertut e, munduko e, fmeia ez ke sta nazioarteko dirufuntsak indize bat kalkulatzen du urterik urte ba, kalkulatzeko kalkulatzen kozelando hasengora mundu maiako exportazioak e, produktu desberdien dan sta Eta hori ez dut ba, gazarekin gertaturikoa. Eta hori lertu behar dugu, bueno, e, klar, hau, datu hau ez du zifra, zifra absolututan ematen, baizik eta relatibotan, ez? Eta hori dut, enabiltzen duen referentziatzat, 2000 amaseian zeukan presioa. Ba, 2000 amaseian zeukan presioa, aldinbazen eun, 2000 gota biko iraian, saspireun da, ogo eta bost, zen presioa. Hori dut, 2000 amaseitik, gaur egunera, saspiko iztudela, Gazaren presioa esportazioa merkatuetan mundu maia. Ikaragarria da hori. Eta honek bere maksimo absolutua lortu zuen 2000 gotabiko abuztuan. Hor iaia bederatzi koizten zen 2000 gotabiko presioarekin. Eta gainera ipatu behar da berezik iau oso oso adirazgarria dela, izan ere 2000 gotiko iraian presioa 2000 baino merkeagoa zen noertu behar bi urtetan zazpikoiztu da, zortxikoiztu dela gaz naturalen presioa nazi bartea. Toren atzean ze faktore egon dira, ba, berezikimen bai aipatu dezakegu ba, Ukrainiako gerrak ba, pisu handi, handi uki duela bereziki Europari dagokio norretan, izan ere ba, normalen Europaren bereziki Europa erdialdearen kontsumoren parte handi bat, gazodukto bidez aze betetzen zen, ba, erruziatik bertara ziruazen gazodukto bidez, eta azkenan presioiek merkeagoak izaten dira, izan ere nik diru funtzaren datuak aipatu ditudanean, hoiek izaten dira ba, ba merkatu, merkatu orokorrean gertatzen diren bariazioak, ba, baina normalan gazodukto bidez erosten diraan gaza, hor urte luzerako dauden kontratoak erabiltzen dira. Dibesor esan berda, ban naturgik argeliarekin daukola hogei urteko kontratu bat sinatuta, ba Argeliaetik Espainara gasa gasa ikartzeko ez ulertu da, Alemania eta Rusia artean ere urte kontratuak daude, baina ba gerrak hori horietan eragin handi eduki du, ba gian, ustio ke Nord Stream batek lerroitzuela estamos entzoteko por Nord Stream bateo Nord Stream bis, bai leherketa misterio txua. Horrek sufritu zuten leherketa eta bueno, orokorrean, Europa eta Arruxian artean, eh, ba, mikastu direnez, arremanak erargi batean, Ba horrek eragindu, gazodukto bidezko, barku bidezko gazaren esportazio eh, akaskonditu izana, eta azkenean, ba, kapitalismoan, eh, lehen gaibatek handia daukonean eta zaiagoa ba, ba, denean lortzen, ba, persiak izugarri e, dira gora ez da, espekulatzea iekor ba, ba, probetzen dute euren inabainziak ba, bidarkatzeko, ez da. Bueno, eta gainera errezabendu onber ez dut aldugun bezala, e, ez da berdina E, eroatean gaza tutu erraldoi batzen bitartez, ez? Edo e, likuatu behar izatea gazeroetan, bueno, metaneroetan sartzea, ez? ez? E, Itxasuntzi erraldoi hoietan eta guzti horren garraioak joak daukan, ba, koste gehi-garri hori, ez? Kau, claro, lertu behar da, berez, kostea handiagoa dela, barku, barku bidez garra dut zerakoan gaza, eta gainera, bueno, ba, ba besteak ere edo nori saldu diesaiokela. Osa, claro. Azkenazuk gazodukto bat baldin badaukazu, eraikita, zuri saltzea moduan ere, akomenizaziozu gazodukto horretatik saltzea. Zer, ja, indizu garezko enbertsio aginduzu gazodukto hori eraikitzeko, hori mantentzen zabiz, ba, logiko nada, hortik saltzea, ez da. Baina, ja, zuk behin, barku batean bar kubat gazerbete duzula, jahor, bueno, berdinzaizu gasorrek bilboko portuara maitzen badu, erroter dameen edo zangaian. Eh, bueno, hori beste programara batean itzen genuen hontas, es, eh gas poliamorosoa, ez dagoen gas hori, gas o sea, posmoderno, gas posmoderno, qué te vas, qué es? Horria, ba, asken finian. Gas líquido, es kisarte líquido harren, Amiano Garrí. ya carga hori comprometituta, pues dezakezu de ikustera non dagoen en garestiago hor saltzeko. Horria, horia. Baina, bueno, gaza noski oso, oso importantea da bereziki argindarren produksionako edo etzen berotzerako, baina gaza ez da gora joan deuen erregai fosil bakarra izan Ez izan ere, azken hilabeteetan ere petroleoaren eta bereziki gazolinaren izugarrizko gora kada agertatu da, ez? Hori da, petrolea gorakara kara oso oso, oso abarmena izan du, bereziki maksimoa maillatzean e, ailegatu zen maksimotara edo, hor ere, bueno, teorian, ba, ukraniako gerrak zer e, ikusi hauki duela zaten dute, baina, bueno, hori egia zen, petroleoprodukzio ez, ez, ez da gelditu ukraniako gerraren ondorio, zer gila da, ba, bueno, petroleo kontsumo asegurazkian dituko zela e, Rusia eta Ukranian, zer nire, ba, ba, gerrarako petroleoko antidea izugarriak elabiltzen dira, Baina hor bereziki, bueno, ba, baina estabilidade momentu hoieta, ba, ba, ziren espekulatzei ginduten e, e, ezan da, ba, petrolean presioa, higo, ez da. Hor ere, haipatu behar da, bueno, seguraski dator zenin abetetan eragin augiko duela, aurreko urrian, OPEP Plus, deitzen den taldeak, bienan harturiko erabakiak, OPEP seguraski jendeak esagutuko duzer den, da, petroleo esportazioen herri ba, biltzarra edo. Karte el moduko bat. Hori da. Hori da. Hori Saudi Arabia daude, Irak, eh, Venezuela ere badagor. Ba, bueno, mundu maian petroleo geien esportatzen duten eh, errealetako batzuk, bai. Or, bueno, estatu batuak eta Kanada ere esportatzen duten handiak dira. Oiek ez daude opepen barruan. Errusia bera ere ez dago opepen barruan, baina kontua da duela urte gutxi, duela bost, sei urte, bueno, bimia, masei anagian. Eh, bueno, amargarren aurreko amarkadan. Hori da. Hori da. Hori OPEP Plus taldea delako deitu zutela Hor, bueno, OPEPeko amabiki ideoiek bertan daude, gehi, beste realde batzuk ere, ba, ba, ba, desente esportatzen dutenak eta hor, jetako nagusia, e, er, Mexiko ere OPEP Plus horretan badago eta duan, oiek bilduziren ba, urreko urria amaieran, bienan izan ere, bueno, OPEPek bienan dauka berezede, Austria OPEPen kidea espada ere Eta hor erabaki zuten ba euneko bia jaiste auren euren petrolio produzio. Don, bueno, aurre ikustenare, datosen ilmiahetetan, ba altu mantenduko dela petroloren prezioa eta. Baña hor beresiki ba unoien askori atentioa ditu dena eta eztertzeko moduko dena da. Petrolioak beres ez duela maximo historiko rik gain ditu. Eh, handienak bimila hamaika bimila hama binguruan gertatu ziren baina berriz gasolinaren presioak bai joduela goia oza, bueno, petrolearen presioare historiko ki eh, bat, terpeste gotiko sogorak onda, bai baina gasolinaren presioa askozez gorago egon da eta sergatik disonantzia hau? kalorain bat faktore daudez da. lehenengo taben haipatu gardugun faktore tako bat da eh, asken finean hor Petrolioaren merkatua donarretan, egiten dela normalean, bueno, iaia ia beti ez da. Hor eh, normalen hartzen dena referentzia da, Europako Merkatuetarako bereziki brent petrolioa. Brent petrolioa horrela deitzen da, eh, Noruega Norbe em, ipar aldeko itxasoan, eh, resuma batu eta noruega artean, orain bat petroleo ustiaketegi daude, hoietako bat brent ustiaketegi zen, gaur egun jaizte ardagoa, espadagoitxita dagoneko. Eta da, hori ulertu behar dena da hori brent petroleak hartzen du bertako petrole hori hartzen zuen erreferentzia. Eta orain, ez da justo brenteko bueno, iparritzazoko horko petrolea. Eta nire ulertu behar da petroleoak hoitxa desberdina dela. Hor petroleo, kalidade desberdina daukate, kapazidade kalorifiko desberdina, e, metalastunko buru desberdina, azufreko buru desberdina. Eta horrek eskatzen du errefinado eta prozesu esberdinak, ez? Hori da, orduan normalean erreferentzia moduan brent upela hartzen da, baina gero, depende ze petroliot erostan duzun, bat presioa handa daitek da. Eta orduan hori, karo, brent upela, upel bat esan behar dugu eunda berro eta litro inguru dela, e... eta brent upela dolarretan hor dintzen da. Hmm. Oduan gukastetzen du bunean, E, presioaren garapen historikoa guk, lano, dolarretan ikusten dugu baina zekatzen da guk ez dugu dolarretan orainzen gasolina, guk eurotan orainzen dugu eta orduan, ikusterakoan gero gure gasolinan horre daukonera gina oso importantea ere begiratzea Dollarrak eta euroen arteko erlazioa merkatuan zainazken zinean, ba, bueno, ba, ba euroak aldatu beharitugu dolarren gero El problema de la teoría está. Eta, horia zertu eskero, Ulatubardu, bueno, azkenengo illa Europar Europartasunean, ba, ba bueno, arazo Navarmenakegondira, ber si ki va, ba, Rusiaren Errusiarekin eh, da seguna remana azkochartotu delako, eta azkenan Europartasunak energia de dependencia energético y su grado con eta ba, gaur egungo gizarte industrian energia nik ezer gutxi egin dezakezulako eta hor duan hori kusita ba, ba, euroaren indarra edo desente, desente gutxitu da merkatuetan bueno, merkatuetan merkatu ikusten dela ere askotan ba, ez da torralabate realitatearekin ez da baina, bueno, ulertzeko kontestua bueno, beti kontuan hartu behar da merkatuak direla espekulatibak hori da, hori beti kontuan hartu behar dugu eta hori da, ba, bueno, guztaiatu gaitezkela rasionalizatzen merkatuetan gertatzen den hori Baina kontuan hartu dugula, merkatuak bere bat irrazionalak direla. Baina orduan, euro eta dolararen arteko kotizazioa merkatuetan zegratu da. 2000 bitik aurrera, euroa beti egon izan da dolararen gainetik, ba, bariazio handiekin, ba, euroaren krizian, ba, e, nahiko bean egon zen euroa, beste montzu batutzuetan gora go, baina beti egon da euroa dolararen gainetik. Noiz arte, bimila hogetabiko uztaierarte bere, zanberda, gaur egun nik eh, azkenen goza zaroaren bian behiratu nuen eta hor dolarra, oraindik ere, euroaren gainetik zegoela, uh -huh. oda ulertu behar dugu hor, klaro gaur duan, osterakoan erosterakoan behiratu behar dugu presia ez dela upelarena dolar eta behiratu behar konunga upelena eurotan, eta hor baik are nabarmenagoa izan dela baina noski. Hau ez da, faktore bakarra. Claro. Hau, lehen esan dugun moduan, inflazio multifaktoriala da. Eta beste faktore bat ere oso importantea zuk jadagoneko len aurrera duzu. Eta zer da, ba, eh, refineriaena, ez da. Hauri da. Azken finean, eh, pentsatu behar dugu, ba, hori, guztiak ezberdinak baldin badira, ba, herri du oso ezberdinak eskatzen ez ditu, dela. Es? Adibidez, Venezuelako elako da la... E, oso astuna, es? edo e, ba, Saudi-Arabian ateratzen dena, dala pues, kalitateo hobekoa adibidez. Hori da, hori oso importanta da. Eta orduan hor eh, bere biziko da, petrolea ulertu behar dugu ez dugula eh, gordinik erabiltzen, ez da? Bueno, hori betitxeketan, el, el, el barril del petroleo enkrudo, ez da? Zergaitize. Gero, refinado horretan ba, bueno, koste energetiko bat dago, koste ekonomiko bat, eta, beresiko daudan bat enpresa, irabazi izugarriak lortzen dituztenak. Eta hor, gainera ulertu da sektore hori nahiko oligopolistikoa dela. Izan ere zindu edo nork ba refinado zentrali izugarri bat euk, eta, pentea dezagun, emendik ikertu daukon, daukagun eh, refinado zentrala, ba muskizeko Pedro Noronha dela, está, señor pasa tu baldimada Hortik, va, ba, vamos, ba, bueno, bidean edo edo bueno, musquisera, musquisoko baldimasa rete, edo musquisera ion masarete ondar edo edo na de la ikusiko se no te más, era planta batek eta bueno, se embalanguille daudenor, se la cocuchadura sostenuen, da zinduela dozein, gauk zindu gara bueno, emprendindorak bihurtuko gara eta montatuko dugu refinania bat, ez e da edo zein enpresak edo edo zein olako azpiegitura batean invertitu hori da, eta luar, zeratzen da Espainian bederatzi findegi bakarrik daudela, ez da, eta hogekontoratzen dituzte ba, ba, enpresan dire, repsole ditu bost eta, bueno, gaiontzekoak zepsak ditu bi-zentral eta bat ja da biltxana eta bestea British petrolinumik dauka ez da eta gozera datzen da zertalako erabili dut enpresa hauek findegi hauen kontrola ba, bueno, esan behar dugu rebsolek onartuta hau datu ez da guk esan dugula bueno, ez gara rebsol saleak eta esmatu dugu lagatua, ez ez ez rebsolek beredatuen arabera Iruko istu du irabasia, o sea, margen de refino de Itxendonori, refinachagaitik sortzen bai. irabazia iruko istu du apelia eta ekaina artean. Baia. Claro, men zer ulertuber dugu. Orokor orokorren Europa azkenengo marka detan 24 findegi itzi dituztela, bai? Claro, aurre ikusten den da etorkizunean, eh, ba bueno, aldebatik petroleo gerotas delako eta ere erregai fosilek krisi klimatikoan da guten ondorioz. Bueno, tendentia izango dela, gasolinaren eta gazolioaren kontsuma bueno, berantza, joate ez da. Eta hori aurre ikusirik hainbat enpresa hasi dira, e, ba, euren findegiak desmantelatzen. Eta horrek, emandi aukera, ba, ba bertan handitzen dira findegi oiei, ba, kapazitatean diagokitzeko, ba, euren margenak handitzeko. Eta berez hori, e, <laughs> mengo datua da, iruko istu dituela irabaziak, apirilla eta kainartean, ose, margenak iruko istu dituela Rezolek, ez da Bueno, baina, seguraski izan da e, larrialdi klimatiko aria urre egiteko, ez Hori da, urrela gareztiago izateko petrolea Claro, festeko, gugatik Josuion oso keskatuta dago ba, guztion ongi izatea gaitik Beresiki beraren gaitik Hori da Eta, claro, energiaren gareztitze izugarri hau, bai, ez Bai, gazaren eta bai, petroleoaren gareztitze izugarri honek eragin zuzena dauka argindarrean, ez? Hori, da hori joan den abenduan aztertu genuen hobeto, joan den abenduko saioan, eta horazkaren, bila, oso laburki esan da, ulertu behar duguna da, gazaren presioa finkatzen duela gehienetan, argindarraren presioa. Argindarren presioa, eh, argindar guztiaren presioa. Hau argindarraren parte txiki bat bakarrek, produsitu gazarekin, hori, presio oso altu amaldi ma dago, argindar guztiaren presioa gora da, Ta, beraz, enpresa elektrikoen irabaziak ere, Gora doaz, egia da hori nolabait apur bat e, murriztu dela e, excepzion iberika delako herren ondorioz, ezta e, izan ere orain Portugal eta Espainian gazak tope badauka orduan, bat tope batetik gora egonarren bere presioa, ez du argindarraren presio guztia hortik gora igotzen orduan honek nolabait mugatu du argindarraren presioa, baina ulertu behar da ere bueno, ez ari den muga nahiko altua dela, komparatzen badugu, ba duela urte bete terdi argindarrak zuen presia, ezta egia da lortu duela tope hori esker murriztean hola baita argindarraaren presia eta kero bueno, beste, beste faktore bat zuen ondorios, bai eurokoran argindarra, ba, ba, ba nahiko gareztia dagoela, ezken engurtetako tendentziarekin konparatzen badugu. Baina hor, badalde beste sektore batzuk, ez? E, energiaren garestitzak, beraien tiraka egiten duela, ez? Adidez lehenago haipatu dugun elikadura, ez? Hori da, lehenzuk esan duzun moduan, elikadura eta energia erabat, lotuta daude, ulertu bat da, mundu maiako energiaren euneko ogetamaren guru, elikagaien produksio eta garrailorako erabiltzen dela. Hor duan, ulertu um, behar duguna da, ba, energía guztia gora baldin badua, elikagaiak ere, gora joango direla. Hor gainerere, beti ero ulertu um, behar dugu, ba, bueno, hemen, ba, ba sistema kapitalistan gainera berzik irabaldi behar izatua da dauden sektoretan, hor jendeak gozea pasatzea edo jendearen ongizatea behar matzea, ba, era bat bueno, esango non bigarren plano batean dagoela, baina... Es Ez dago pelikulan ere, ez da hori agertzen ez Ez da garantzitu hau di Garantzituena da, irabasiak Alik eta Eta altuenak izatea Oda norba, karo Tentzio momentu hauek edo Inzertidun beren momentu hobetan Aprobetzeten da presioak igotxeko Hor beste faktore batera bat ere Aipatzen denazko daukeraneako Gerra, ez da, eta hor Onbegia da, faktore horrek naiko Pisu Daukola, izan ere, ba, Rusia da mundu maian gari esportatzaie handiena, eta, bueno, errusiak ere ba, ba, ba, produzi oso zabala dauka, baina, ulertu behar duguna da, elikagain maksimo aurten apirila inguruen manzela. Ulertu behar duguna da, gariak, bueno, hori eh, nahiko jakina da, gaina, bueno, eusk euskera nere, ba, gariak daizten den hilabete bat daukago, eta udan batzen dela garia Bueno, gerrak, eh, ba otzaia, martzoa edo apirilan, esun benetan eragin gariaren produktzioan. Baña ja hor, ba, ba spekulazioen eskuetan dudenan gure oinarrezko behar izanakori urtatzen da. Ba, benetako falta bat egon izan esarren, baia ja, horrek ustenden es falta egondaiteke la ba, horra kaparadoreak hartzen dira. Eh, garia gordetzen eta bueno, ba, gertatzen ba, da. Presioaren igoera izan ere gainera esan behar da elikagaien presioaren igoera bereziki zerealek sustatu dutela e, bagaria, hartoa e, oloa ere desentei garagarra garra-garra eta azkera noiek, erabat elikaga joan narezkoak dira ez bakar gizakion ondietarako baizik eta baita ere animalien dietarako horrega ditik ere, horrek eragindu agiharen presioare gora joatea eta orokorrean... horrean El enpresioa en presia, gero fruten kasuan ere, ulertu lertu berdugu ba. Eh, gabegun a fruta esko por invernadero calefactatuetan. Claro. E, garaitik campo ez, euki alizateko pues tomate, ha quedo beste ainbat, eh, el ikagai. Horiada, divides araban tu stain guruan, eh, bueno, zen, negutegi batzuk egitea, gero or neguan ere, tomateak probu situalizateko oski hori erlentagar ezeteko tomate horiek ero oso garezti saldu behar dituz oso garezti baldin badago eta perotu behar behar dituzun egutegi horiek baurrek guztiaren presioak gorantza joatea eragiten du bai Orduan hori honek bueno, ere planteerazi behar dugu ia benetan e, zentzu den gizarte moduan edo mundu maian helik egeiak bezain garantzitzua den Bueno, horreko es que, bueno, saiba numura ari buruzitxaiten genuanez Agia numura, bai, garantzitzuago da Maelika gaiet dira, guk bizera uteko bigarren eh, ba, behar izan importantena Eta aia logikoa den mm, Bueno, kapitalaen logikatik Eta aia zentzu duna den Benetan Hori ba, espekulazioaren esku egotea ez Bueno, baina, ez es que en finean no Ode, zupe bai, es Inbertitudez akezu, merkatu hietan es en Mercados a futuroz Eta baldin badakizu nola doan. Claro, han do invertido en Bagueno igual, Claro, a ver Google Trail le batzu garelako. Baino Claro, es que eran de atera ni te Karo, ekintzaileek te. Claro, baino, bueno, hor ikusten dugu ez zenolako e, erregai fosil independentsia daukan e, elikagaien ba, produkzioa e, distribuzioa eta dana, Bai Hor ere aipatu gara, azkotan ere ba, sistema kapitalistaen irrazionalitatea oso argi gelditzen dela elikagaien sektoreari begiratzen badiago izanen eh? <laughs> bueno, ba, ba, zailorako ikertzen ikusi nuen, Espainiak urtero erresun mamatuari, lauro gehimila tona patata esportatzen dizkiola eta erresuma batuak Espainari beste hogeita zein mila tona esportatzen dizkiola. hola doan hori guztien dugu zenak ba, barko batzu duten patatar beteta joaten erresuma batura eta erresuma beste barko batzuk Espainara ez da? Eta batzen txuga beha Ez alda hori adizki detasun arreman polita Baina ez, ez dakitak zuen Ba, herri aldean espesializazioa, edo lanaren banaketa internazionola, ez da, bian, ez da, egiteko patatako behar dira igosteko eta Inglaterrakoak... Firgitzeko. egiteko, edo... Karo, karo. Auzkalo, ez Bueno, baino guztienen aurrean, ba, gaudela ikusten ez, eh? gaudela benetan egoera miserable eta larri batean... Baldago Erantzunik gure instituzio maiteen aldetik. Claro, men ikusi dugu, bueno, lehen Frantziako Frantsiako irauntsako adibidea genenkarran, ezta? Eta bertan emandako ainbat eztabe da, baina bueno, gurea ere etorri dira gaurkoan, ez? Eta ikusi duzu hainbat ainbat neurri orain arte sineskoak zirenak, ba, implementatu direla, ezta? Pentsa desagun Espainia estatu nai ez, alokairuaren presioaren igoerari muga bat pinitsailo. Orain arte basiruen hori sineskoa zela, Ekonomiak eh, bueno, kolapsatuko zuela Gustiok isi barko gehiatekela Subibaten aspian hori egin gobaliz Eta? Bueno, azken finan, sosializmo Eta, bueno, hori martza ni Eta, bueno, kapitalismo pegan jarraizten dugu Eñan baten misanian jarraizten dugu Baina, bueno, egia da, loka iruaren presioaren Igoera Ba, desente mugatu dela, ne hori hori esker Pero lehen le astertu dugu Argindarra ere tope bat ipinizaiola Excepción iberika serizor hori Vasio ba, viene en ondorio, es bueno, Asteko Eléctrica Carruinatuko zirela, eh y Ignacio Sánchez Galán, Joan Marcosela, su iba tenaspian misiztera. Vaya tal es bienes beste víctima bat. Este cosido bueno, Argindarren empresa, CEO Serjeitzi dela. eta, ta bueno, es de la Hortikaratago este sergentatu, el va ba, bueno, ba, por aguche dugu. Asko jarritun dute ban, basaitasun no bizte baina bueno. Eta gero ikusi du un gasaren besa murreztu izan dela. orain arte, Europa Ratasunan bereziki besa ikutu esinazen, bakar zen gorantza joan besa, ez da? Beste zer gakez ez beti behar, baina besa. Gorantza joan besen, eta bueno, ikusi dugu, zeraren, e, ba, geitzi den gazaren besa, gero garraio publikoen eren ikusi dugu, zeraren desente geitzi den persioa, eta garraio publikoa funtzionatzen jarraitzen du. Eta ba, bueno, ikusi dugu zenan, ba, ipinidiren hainbat neurri... Orain arte, ba pentsatzen bueno, hasiena Martzen ipinirenak eh ondorio nahiko mugatuekin, baina bueno, va e, purbat erresago egin dutela hainbat pertsonen bizitza esta. Bueno, hor daukago bai, gasolinaren subventzio hau, ez? Bai, hori da, hori da. Sabonu ikusi du, seran den oñarrenseko lehen gaien prezio geistea. Baina, bueno, eginda era nahiko mugatuan. De la manera bueno, da. Horre bai ikusten delako ba logika liberalak berak dakan muga, es. Hori da, hori da. Ba, ba, bueno, bai ja, lo va ba a diru el neurriak implementatzeko eta Franciaan ere susena en bat presio i sostudira. Eh, desde luego socialistas de Macronen eskutik. baina ikusten dugu nada neurri gustiabe horibai neurri coyuntural moduan planteatzen direla. Eta hemenetan eh Europar batasunetan estrategia epertainera ikusten dugunean, edo, bueno, pel, orain arte pelaburora zen hori, ba, planteatzen dena da, presioen gorakada sustatzea, sustenera Europar batasunetik. Izan ere, lehen astertut dugun moduan, gorakada hau gehien bat, energiaren presioen gorakada kekarri du, eta ulertu behar duguna da, orain faktoreko juntural batzuek epertainera gein badut ere, epertainera, edo datorzen urte, eta desdeluga markaetan, Ba, petroliotagasaren presiok igotzen jarraituko duela zanene gero eta eskazagoak izango dira eta blortu dardu ba, naziarteko merkatu kapitalista baten pean ba, gero eta eskazagoa baldin bada produktu bat eta bere eskazagoa altu baldin bada beroen presiok gorantza jarraituko duela esta. Odan hori dan ba, hori liberalen eskuetan horret preantzatzen duen transizio ekologikoa da guztiaren presiok gora joatea eta bak gero eta jende gutziaok eukide zala horiek ordaintzeko kapazitadea. Baina, bueno, hori daazteko kapitalizman e, logikak horrentzaren mango gaitu, espaditu kontrakon horria martxan ipintzen, baina Europa ratasunak bilatzen duera da hori areagotzea Izan ere, hauek e, ba, ekologismo liberalaren ikuspegitik edo planteatzen dutenaga, bueno, ba, zeobi emisioak jaizteko era bakarra edo era efektiboena dela, bueno, ba, gasolina den presidea gotzea edo gasaren presidea gotzea Guztioaren presioa igotzea, azken finean, ez? Orduan, ba, bueno, ba, ba, diru gutxi daukaten oiek, gutxi diazai oten, hori kontzumitzari. Baina, e, ba, burguetxe jarraitu desaten, euren e, bizitza hiperkontamienai garri oiek aurrean aramaten. Eta don, zentzuerten oronpagotasunak, zez bultxatu nahi du, ba, merkatuak, sektore gehiagotara zabaltzea. Hori da momentuz, ba, izoskaiuan sartu dutela, inflació gaitik jendea, bero baitago, baina... Ez da momentu egokia. Hori da. <risa> Mercatok elu keulertuko orainez. Claro. Baina, unletu dardugu hori, hori dela jende honen intentzioa, ez da. Eta hori, ikusi dugula, inflazionen ondorioz, benetan teoriko, bueno, teoriko ditza, igual, itzpotolo egia dagoentzako, baina... E, pentsalari edo edo mercenario ecologista liberal hauen en ikusi tugu era bat faltzuak direla. Izan ere ikusi dugu gasorinen prezioa igodela. Gasorren prezioa dela Argindarren prezioa igodela. Eta ikusi du kontzuma zelan era oso oso oso a palbatean jaitsi den. Eta, bueno, kasoitzen jaitsi ere ez den egin. Nik e, eh bueno, dut eh gasolinaren kontsumoaren grafikak eta benetan ez dago eztpen alderik 2000 milago eta bimila hogeetabiaren artean Orduan ikusten duguna da benetan neurri hauek alde batetik era bat injustoak direla, era bat injusta dela planteatzea bon bueno, e, pobrek kontsumitu bezotera gutxiago eta aberattzen jarraitu esaten laen eren bisimo dakin Na ez da bakarrik injusta dela, baxiket ez dela indik inuna efektivaa ikusi dugulako gazoniaen presioa asko handitu bada ere gazoniaen kontzuma oso gutxi dela eta bereziki dela orain ba, engarroi publikoaren presioare jaitsidelako asken filan segaitik hartatzen da hau ba, gaur egungo sistema e, ekonomiko osoa erregai fosiletan oinarrituta dagoelako eta gaur egun zuk bizartu honetan bizina baldin baduzu, baldintza minimo batzutan lana egin behar duzulako eta askotan lan eiteko derrigutu delako kotzea hartzeko. Edo, inkluso, askotan, hain da kontua, nun, zuk, eh, likagaiak, alik eta merkeen lortu nahi baituzu, hartu behar duzula kotzea, joateko, ez dakize, eh, makrozentro komertzialera, eta hori erosteko merkeagoa delako. Oden, lertu behar duguna da, benetan, kriz ekologikoari aurregin nahi badiogu behar duguna denela, egiturasko aldaketak eta behar duguna, eh, kaos kapitalista honetatik aldendu, eta honetan, ekonomia planizikatu batean antza joan, nun, jendearen behar izanak kontuan hartzen diren eta benetan gure hartzen den bono, geitzi behar baldin badu kontzuma hori era planifikatu batean egin behar dugula eta era justu batean bestela ondamen dira goazen bueno, hor e, ikusten duguna da argita garbi bai, modelua goitik beraldatu behar dugula eta benetan aurrera egin behar dugula ba, bueno, kapitalismoa ustite aldera ez eta bueno instituzioetatik aratago jendeabe mugitu egin da, ez? Hori da, mobilizazio oso potenteak ikusitugu ba, beresiki frantzian, ez? Azira baten fin greba bat zuten, gero hori era autoritarioan akabatzen saiatu zen Macronen gobernua eta horren ondoren ba, ba, bi greba horokor izan dituzte, hurria Kamaikan eta Azaroa Kamarrean, Belgikan ere joan dena astea, nokerez banago greba orokor bat zuten, Errazuma batuan ere mobilizazio potentak egon ziren. Eta, bueno, gurean ere, ba, sumea oak izan badirare, ba, mobilizazio gondira, ba, kontzillo sozialistek mobilizazio bat dituzuten udaberri kainan partean uste dut. E, orain zapatu honetarako Euskal Herriko eskubide sozialen kartak ere mobilizazioa bat ditu ditu, herri dezberdinotan ere ekimenak egon dira, eta beretan, ba, ba, ba pobretxe horokorroni aurregin nahi badiugu, ba, harri ba, dago, derri goreskoa dela, ba, kalera ateratzea eta... Eta entolatzea honen aurrean, ez da? Ala da, ala da Eta, bueno, mesu positiboenekin, ez? E, gure entzulei pues, animatzen dugu, ba, kaleak hartzera, ez? Eta benetan ba, mugitzera eta mobilizatzera gure ba, bueno, gure ongizatearen defentzan, azken finean erritar guztioan ongizaten defentzan eta batez be pues, gutxien dakatenen defentzan, ez? Ba, guri ba, da ba, gehien kainera, ba, inflazioa ongizatzen ba, kolpatzen da bien... Oienan da eta. Horria. Ba, bueno. Onarte gaurko austura metabolikoa, agian egin dugun saiorik txaposoena, gainera biokerdigai soilik gaude. Baino, ba bueno. Me mm, ya eta biligara, zailo, zen, da, bo, bitu, bider, da, da, a ibili gara tu echetera, tu billigara. I billigara, tu echetera. bat, parte. egon dira a botillak. Baina, bueno, baino gu... Ezin izan dute eki din, zaito gau. Ezin dugu. Guita Hori da, hori da. Botere faktikoek, ezin izan dute gure kontra egin. E, zegainera gu... E, ba, gure entzulek eskatzen digu denaren mesedera gaudu ez. Eta bukatzeko, pues, beti bezala, abesti bat. Eta honekin... Agin asaldua buru bat abestiaren undignorakoak, edo... Ez... May, en tuleki querdes atenas horida horida se gañe horbe bai ba misterio batustea es noizbenka ondo ago así que en tule maiteok arte a mendurarte ara sori que es para algo tarde